Psalmul 286, cununa Sfântului Arhidiacon Ștefan. Bucură-te, Sfinte Ștefane, fiindcă alături de ucenicii Domnului ai slujit și cuvintele Mântuitorului cu urechile tale le-ai auzit. bucură Sfinte Ștefane, fiindcă mărturisirea credinței tale, cam mucenic, te-a sfințit când cu pietre ai fost lovit. bucură Sfinte Ștefane, fiindcă drumul ucenicilor L-ai arătat și vinul jertfei de sine, via poporului vreau să o aducă neîncetat. Bucurile te, Sfinte Ștefane, fiindcă poarta cerului deschisă pentru tine a stat și prea Sfintei trăim, sufletul tău s-a închinat. Bucuri te, Sfinte Ștefane, fiindcă până în clipa morții cuvântul Domnului l-a rostit neîncetat și pentru ucigașii tăi te rugat. Bucurile te, Sfinte Ștefane, fiindcă nădejdea ta în mâna Domnului ai așezat și sufletul tău ca pe un mărgăritar de mare preț, el l-a luat. Bucură-te, Sfinte Ștefane, fiindcă Duhul Sfânt ochii minții ți-a luminat încât în trup fiind a trăime ai contemplat. Bucură-te, Sfinte Ștefane, fiindcă sângele tău pe Domnul l-a strigat și de păcatul lui Cain poporul evreu s-a încărcat. Bucură-te, Sfinte Ștefane, fiindcă de cu apă, cu Duh Sfânt și cu foc și cu sânge t-ai încununată. Bucură-te, Sfinte Ștefane, fiindcă ce înseamnă să ții crucea și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos la tot să i arătată.